Rómari brefið, fjórði kafli. Hvað skal þá segja um forföðurvorn Abraham? Hvað ávan hann? Ef hann varð réttlættur vegna verka sinna, mætti hann rósa sér, þó ekki fyrir guði. Eða hvað segir rikningin? Abraham trúði guði og það var honum til réttlættis reiknað. Sá sem vinnur verk fær ekki laun fyrir það af náð. Hann fær það sem hann á rétt á. En sá hins vegar sem engu afkastar en treystir þeim sem réttlætir og guðulegan fær trú sína metna sér til réttlætis. Eins og líka Davíð lýsir þann mann sælan sem guð tilrekna réttlæti án tillits til verka. Sæler eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefin syndir þeirra huldar Sæll er sá maður sem drottin tilreknar ekki synd Nær þessi sælubóðun aðins til umskorina manna eða líka óumskorina Ég segi Trúin var Abraham til réttlætis reiknul Hvenær? Var hann umskorin þá eða óumskorin? Hann var ekki umskorin þá, hann var óumskorin. Hann fekk umskurnina sem tákn, innsigli til staðfestingar á því réttlæti af trú sem hann átti óumskorin. Þannig skildi hann vera fadir allra þeirra sem trúa óumskornir svo að réttlæti tilreiknist þeim og eins faðir þeirra umskornumanna sem eru ekki aðeins umskornir heldur feta veg þeirrar trúar sem faðir voru Abraham átti óumskorinn. Það var ekki vegna hlýðinni við lögmálið að Abraham og niðjar hans fengu fyrirheitið um að erfa heimin heldur vegna þeirrar trúar sem réttlætir. Ef erfingar hans eru þeir einu sem lögmálið halda, er sú trú gerðað engu og fyrirheitið verður marklust. Því lögmálið vekur reyði en þar sem ekkert lögmál er, þar eru ekki heldur lögmálsbrot. Því er fyrirheitið bundið við trúna að það er gefið á náð og á að gilda fyrir alla niðja Abrahams ekki fyrir þá eina sem hafa lögmálið, heldur og fyrir þá sem trúa á Guð á sama hátt og hann. Hann er fadir okkar allra, eins og skrifað stendur. Föður margra þjóða hef ég sett þig, og það er hann frammi fyrir Guði sem hann trúði á, honum sem gerir dauða lifandi og kallar fram það sem er ekki til og það verður til. Abraham trúði með von, gagstætt allir í von, að hann yrði faðir margra þjóða, samkvæmt í sem Guð sagði við hann. Svo margir skulu niðjar þínir verða. Og ekki veiklaðist hann í trúnni þótt hann vissi sig komin að fótum fram. Hann var nær týræður og Sara ófær um að verða móðir sækir elli. Um fyrirheitt Guðs efaðist hann ekki í vantrú, heldur styrktist í trúni og gaf Guði dýrðina fullvis þess að Guð megnar að koma því fram sem hann hefur heitið. Og það var metið honum til réttlætis. En að það var þannig metið var ekki ritað vegna hans eins heldur og okkar vegna. Trúin verður tilreiknuð okkur sem trúum á þann guð sem vakti Jésu drottinvorn upp frá döðum. Hann sem var framseldur vegna miskjörða okkar og upp okkur til réttlætingar.